Ранок погас, втома чи страх, Кришиться час у мене в руках, Віють вітри сивих століть, Наче з гори котиться ніч. Хочеться знов літа й дощу, Я за любов свою заплачу, Шепіт і крик у серці заснув. Був я і зник. Я був чи не був?